Alig vártátok a ledzepenin végét, mert már számotokra olyan ez az zene, mint valamiféle autódafél, de hát valahogy be kell merítkezni, a lelket meg kell pacskolni. Ne bánjátok ezt a két órát, mert olyan sokat úgyse törődtök a lelketekkel. Mások lelkével annál többet, ez érdekes. Érdekes a szeretet és a gyűlölet közötti különbség például, hogy a gyűlöletben a másikat te van célirányba véve, míg a szeretetnél. Mm, számos komoly szerző szerint az önszeretet az alap. De hogy szeretitek ti magatokat, arra van egy nagyon jó ige, éppen vasárnapra rendeli, az én egyházam, aminek a feje a pápa, csak mondom, sajnálom, abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta a tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja az ura vagyonát. Erő magához hivatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Vagy számot a gazdálkodásról, mert nem maradsz az tovább intézőn. Az intéző így gondolkodott magába. Mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyelek. Á, tudom már mit teszek. Hogy befogadjanak az emberek a házukba, a gazdám elmozdít az intézőségből, akkor és egyenként magához hivatta urának adósait. Megkérdezte az elsőt. Mennyivel tartozol uramnak? Az felelte száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írjál ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat, te mennyivel tartozol? Száz a búzával, hangzott a válasz. Fogd az adóslevelet, mondta neki, írd nyolconat. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el, bizony, a világfiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammomból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis nem voltatok hűségesek, kibizzarátok az igazi értéket. S ha másében nem voltak hűek, ki oda a tiéteket. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egy gyűlöli, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hetetes, nagyon sajnálom, mindenkitől ellézést kérek az igéért. Tudom, hogy ez nagyon rossz, amit mondtak itt. Hát egyrészt igen. Ugye a tűfoka, itt már megint a szegénység és a gazdagság problémája feszül egyrésztről, de még maradjunk az elejénél, ennél az intézőnél. Ez azért érdekes, mert olyan, mintha egy mészáros lőrincről lenne szó, aki hát az ura vagyonával gazdálkodik így úgy, az első körben rosszul, de aztán érdekes dramaturgiai fordulat, amikor azt mondja neki a gazdája, hogy te lőrinc, én kicsaplak a birtokról, akkor megjön az esze, és a jövőre vonatkozóan már ügyes, hisz a birtokába az intézőségnek még megteheti ezeket a jogi formulákat. Szinte láthatjátok, hogy a napi mutyi történetén keresztül megy az ige, és ebben a mutyiban kiemeli azt, hogy... Az intéző, hogy megokosodott. Nekem a Bolberic mondta egyszer a teológián, hogy figyelj meg, hogy a buta emberek, a pénzvel van szó, megokosodnak. Vigyázz, hogy mit mondasz arról, hogy neked annak idején ezen vagy azon a tanszéken Én, mit mondtak, mondhat, mert a csapónak abban volt baja, tuda, tuda, hogy idézte tuda. a saját <coughs> hát a, a Bolbericet nem merik meg. Ja, hogy engem, vagy az, engem nem érdekel, az nem érdekel. A Bolbericet az sajnálnám, mert a szai, nem, nem, nem, át, nem a Dudi esetében sem annak a tanszékvezetőnek lett baja, csak egy picit meghurcolták. Jó, amelyet. de érted, hogy idétlenül hülye Magyarország, a, a Dudinak nak lett baja, nem annak, aki mondta. Érted? érted ez annak ezért, kellene, hogy el egy... a forrást. Igen, igen, igen. Nélem. Jó, de hát most idiotizmus megy Magyarországon, de még menjünk vissza, kérlek, Bolveric, a, a teológiához. Csak, nem csak közel Igen, hát a Bolveric, mi a liberalizmus? Ő azért bencés lelkületű volt szerintem a szíve mélyén. Szabadon definiált, hogy. Mi ja, liberalizmus. A, vár, ő a tanítást és a konzervativizmus nagyon szigorú formában őrizte. Viccben nem ismét tréfát. Igen, nem ismét tréfát, és, és mégis ö, lenyűgözött a liberalizmus, csak amikor mindig a liberalizmust tudod, így szidják akkor hadd mondjam el, hogy teológián nagyon sok liberális dolgot csak el. Például a kokkáért, amikor a magyar narancsban voltam már szerkesztő, ez egyértelmű, hogy érted ki, mi vagyok, akkor is mondta, hogy de bármikor taníthatok középiskolába hittant. Tehát azért, mert politikai nézeteink esetleg nem egyeznek meg, nem gondolja azt, hogy a hittant nem... Helyesen továbbítom. És ez, ez a liberális? Ne, nem, nem, mert hát ez akkor kezdődött a narancs, érted, akkor elment az életem az újságcsinálás felé, de taníthattam volna hittan. Hát, a nem az a dolog lényege, a annak örülök, hogy ő mondta. Igen, hogy ő, ő mondta. Középiskolában javasolta, hogy tanítsál, és akkor ezek szerint máshol se tanítottál, és nem csak ott? Nem? Tanítottam mindenfelé, csak hittam, nem tanítottam. Uh -huh. Érdekes volt, de nem baj. Mi uh, még? De, el, el, vagyunk. Igen, el, fantasztikus, elraboltad anyu, az... Az, az, ige, az ige helyet, azt Egy nem, az nem lehet várja. Tehát ott tartunk, hogy, hogy igen, nem lehet nem felelősségteljesen gondolkodni, és a felelősségteljes gondolkodásban benne van a pénz is. Tehát az a probléma, amit a végén kifeszül, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Tudod, én ezt nagyon életem során olyan furcsa életem volt. Sok millió, most meg milliárdos mellett voltam. Láttam közelről őket. És mindig éreztem náluk ezt a problémát. Tehát, hogy ők nagyon szerettek volna több lenni a saját pénzüknél. Az valahogy érezték, hogy a, a, a mamon az hatalom, meg jó, de nagyon kevés bizonyos szempontból. És, és Azért merek olyat mondani, mert meghalt mondjuk a kapolyi. kapoinál is, ö, ö, mert a halálnak a, a, a félelmetes ereje ott van, hogy mindaz, ami volt az a birodalom, az semmivé válik. Szercész után semmivé válik, kapoly után semmivé válik. Na most a másik az, hogy az kialakít egy lelkületet, de ugye az a probléma, hogyha nem lehet két úrnak szolgálni, akkor hogyan lehet dolgozni? Hogy lehet munkahelyre menni? Tiszta lelkiismerettel például olyan munkát végezni, amiért keveset fizetnek, és nem szereted. Szerintem az emberek nagy többsége ebbe szenved. Nem keres elég pénzt, és, és a munkájával se elégedett, ezért mondjuk például otthon veszekszik, és elválik jó? Ez most már megszólhatok? É, vádja, a szellem, vagy... vádja, vádja. Nem baj, ha nem, még várok. A másik az, hogy, hogy ezért veszélyes a Biblia, meg amikor ilyen hitvitákra törekszik az állam és az egyház, mert a, az egyház biztos, hogy kötve lesz a szövegekhez. Tehát az, hogy le van írva, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, ez a semmilyen Zsoltól mindenkire vonatkozik. Ez, a, ez azért nem érdemes habony ott téved a politikai propagandában hogy egy olyan területre dimenzióra érkezett ahol a, a, a régmúlt a legere olvasd, írd ezek borzalmas régi fogalmak azokból biztos hogy nem fognak engedni semmilyen nyomásra ezért nem szabad azt mondani hogy a kereszténységet közép-európa képviseli mert nem igaz ha számítanak a szövegek ha nem számítanak a szövegek akkor persze minden igaz leírt szövegek vagy csak egy idő után leírtak szövegek ezek csak mondom neked hogy mert az végtelen megnyugtató tudom hogy a magyar média nem nyomta ezerrel gondolom én a jezuiták konferenciáján külön véleményt fogalmaztak meg például migránsügyben és tisztelet a jezsuitáknak, most mondom innen a, a pincemélyéről. Nagyon helyes. Nem, persze érthető, ugye kettős főnökük van, jezsuiták generális a, a, a pápa, másrészt ő a pápa, de hát ő, ő, a hűség is egy érték, nem? Barátaim vagy nem? Tényleg olyan hülye világot érték. Most nekem kell dadognom, hogy a jezsuiták, érted a pápa mellé sorakoztak föl. Fú, de milyen hülye Na, világ. Hogy akkor egy párod? Nem Na mondod. Uh... Sok ilyen van. Öm, azt elmondtad, hogy te vagy a Bakács Tibor a Bakás listában? Én meg a, a Pataki Gábor, aki... Hát, ha nincs fülük, hogy megkülönböztessék, akkor hagyjuk, érted, az a hallgató már csak... Na, de csak a, a, a, ha, ha nem tudja, akkor ő a Pataki. Mutatok rá. A tér, az éterben rámutattam. És a telefonszámunk az élőadásban az 0670 93 00995, de nehogy azt hitt, hogy nem tudok reagálni, mert akarok is a, e, bibliai kapcsolódásra, illetve a hivatkozásodra, mert ő, ugye az intézőt öm, idézted meg, aki így gondolkodott magában, hogy mit évő legyek. Te tudod, hogy melyik a legbizonytalanabb állatfaj? Legbizonytalanabb? Á, ja. nem tudok. Ilyen hát, amit évő legyek. Jó, ja, már szó megőrülök a Megölök a szővére. Érekeim is így vannak vele, viszont Mondtam azt, hogy annál ki, nagyobb csapást nincs, mint amikor az ember, hogyha munkát vállal, akkor se nem fizetik meg, se nem érzi jó magát benne. Igen. Hát, ugye, hogy szoktuk mondani, ez a gödör alja ennél már csak jobb jöhet. Ezzel vigasztaltak annak idején a volt csoportársaim, amikor én bevonultam, ők meg nem vonultak, be, mert lányok voltak, mind a csoportársaim, és azt mondták, hogy hát barmira jellnek el engem, hogy első lépcsős alakulat volt, bevonultam, és nem értettem, hogy miért, és ők minden elhelyezkedtek már, és mindegyiknek te magát főiskola után a munkai, mindegyik nagyon szorul. Nekem meg az volt a jó relativitás elmélete alapján, hogy nekem ezután már csak jobb lehet, mert én, én, én még le tudok szerelni. Igen, a, a, ezzel egyetértek, én is követem ezt a trendet, hogy ha sikerül az elején nagyon-nagyon lehetetlen, rossz stb. állapotba kerülni, akkor utána könnyebb a Engem kétszer vittek el katonának, tudod, mert ö, engem az állam úgy büntetett meg 89 előtt, hogy egyszer is, meg még egyszer is lehúzatta velem. Később jöttem rá, hogy fú, nagyon jó az Isten hozzám. Annyira kemény drillt vágod belém, hogy életem későbbi nehéz szakaszaiban probléma nélkül húzok át. Mondok neked példát, két országban élek, nem okoz problémát, mert kétszer voltam katona. Esküszönhez köödék. Nem azért, mert hiszek vagy érted alkoholista tisztek voltak, nem a, a, erről, hanem egyszerűen az, hogy teljesen mindegy az, hogy hogy érzed magad katona, menni kell például egy tapasztalás. Mm. Uh, uh, a, a, a, az segít, hogyha hamarabb történik meg a rossz, és abból építkezni tudsz. Aztán a, a, a egyszerűen ilyen coach csoport keresed, de nem jött létre az együttműködés hogy arról meséljek, hogy bukásokból hogy lehet fölállni. Mert nekem fantasztikusan szép csúcsaim és bukásaim is vannak, nem egy. Tényleg, és ez nagyon érdekes, hogy a kérdés, ezt tényleg belehaltam. Hát nem haltam bele, ennek bibliai okai vannak, de mondom neked, hogy de azért van teológiája a dolognak, mert van olyan mélységű szar, vagy olyan mélységű rossz állapot, amit föl se tudsz tételezni, ez a jobb története. Attól azért mindenki óckodik, a Simon Weil is írja, hogy azért a szerencsétlenségtől mindenki óckodik. Levágja a vonat lábad, bármilyen egyszerű példát tudok mondani. És onnantól olyan, olyat, olyat fordul az életed, amiről regényeket vagy ilyen jobb történteket lehet írni. Ezért az ember imádkozza, hogy na ez kerülje el. Ne legyen ilyen. Nem tudatos, bár sanyarú sorsú, öm, hát keserő életű ember, öm, ha valaki tudatos, akkor már csak azért sem követi el az öngyilkosságot, mert hogyha később ugye esetleg jobbra fordulhatott volna az élete, akkor ha előtte meggyilkolta magát, akkor meg már ez nem következhet be. Hát De a... hányan így... tudják ezt, Igen. akkor került tudatossággal végig gondolni, amikor nagyon szar? Igen, de az a baj, hogy igen, egyrészt, hogy így van, de ilyenkor azt ételezett fel, hogy tiszta tudatállapot van, a, mert a betegségben nincs tiszta tudatállapot. A másik, hogy ö, ö, ö, a fájdalom olyan szintű lehet, hogy a tudat inkább a fájdalom megszüntetését kezdje el igenelni, mint azt, hogy az élet hosszú és változatos és sok tapasztalással jár. Érted, nem nem, nem, nem tudom az öngyilkosokat elítélni, az biztos, hogy az öngyilkosok feladták. Tehát Inkább csak azt jelenti a dol dolgot, hogy, hogy ha, ha, ha ilyen keresztény szempontból nézem, hogy Isten bízik benne végig, de ő már nem. Ő már feladja. Nem is gondolom, hogy nem bocsátja meg, csak kétségtelen júdás története azért zárul a júdásba bele, mert onnantól, hogy elárulja, minden történése rossz. Hm. Tehát a, a vége a legrosszabb. Mert akkor ugye bűntudat gyöltvi, hogy elárulta a mestert, és akkor azt gondolja, hogy ennek az a megoldása, hogy megszünteti a tudatot. Pedig az élet szép. Ezt Pedig megmondta az élet a két parkú e más. És igazok, mondom, hogy akkor, de igen a kutyapárnak, de most zenéljünk. Two, a t a Kélek szépen, várjál. De az, hogy kiszagadt Badult a Tasnádi, az valakit itt észrevette, vagy tudta, hallotta, látta. Én tényleg nem követek semmilyen témát, De én értesültem. Hát, ha most aki szörnyűséget ez a baj. Ja, nem, nem. Ő eddig amíg bent van. Ő nem hiszem, hogy ideges lenne, hanem más lenne ideges. Azért gondolkodom, hogy elmesélje, mert várjám. Szerintem akkor nem mesélnél, mert aki ideges lenne, az pozícióban van. Igen. Látom rajta. Igen, igen, igen, igen. Jó, hát akkor. Akkor várj, megpróbálunk úgy elmesélni, hogy ne lehessen rájönni, hogy ki az. Jó. De, volt akkor, egy ember. de akkor meg minek? Mert, mert jó a történet akkor is. Gyerünk. Volt egy ember, aki nem volt jobb a, a Péterrel, és köszönöm, és. De hát kezelték ezt a feszültséget egy darabig, közben Péter meg kiment a, a havajra, ha jól tudom, a haverokkal, mert nem bírják a havajt, és lefotóztatták magukat egy cápa szájában. Vannak ilyen tudat, kifogott cápák, és ott lehet fotózkodni, Amerikában. És a képet elküldte a rendőrpalotába. A Peti, Érted, hogy azért a rendőröket vérbe alázza, üldött egy ilyen ügyülős képet, és közben az, az ember meg hatalomba került, aki hát nem szerette annyira petit, és azt mondják hogy az ő ötlete volt, hogy hát le kell darálni. Az a legjobb a ledaráljuk. A darálás lényege az, hogy minden pici vakságért, lecsukod, elengeded, lecsukod, elengeded, lecsukod, elengeded, ha jól csinálod, mondjuk két-három éven át, akkor biztos, hogy üzletileg széthullik a fickó. Na de akkor, hogyha Elmeséltem, apám, elmeséltem. Én tényleg, csak csökös gyerek vagyok. É, és van is mi, ez kötni ezek szerint, mert éppen három ez ezelőtt beszéltük hogy meg, hogy, hogy ez a hmm. szerintem vége volt. egyszer fenned, ez nem is feltétlenül olyan jó, mert az ember, ha fönt van, akkor nem feltétlenül örülhet Felt annak, hogy sokáig fenn lesz. Persze, akkor ezek persze. szerint a tasnádinak attól kell tartania, hogy most csak azért van kiengedni, ne, hogy legyen hát, honnan Nem, nem Szerintem meg szerintem kivéreztették, és vége tehát talán kegyelmet kap, Min minden ügyben, vagy megpróbálták azért, nem láttam át az egész jogi ügyet, de a lényeg az, hogy, hogy azért megfenyegette a, a nőjét, érted, hogy leönt is sósavval az arcát, Hát most ez tényleg bíró múlik, hogy képes rá az isse vagy nem. De, de ezekért is megkapta a büntetését, szerintem ez a történet vége. Csak nem a fotósra gondolsz, akinek nem mondjuk ki a nevét, az, az akkor a nevét. Senkinek a nevét, nevét, nevét nem mondjuk őt, ki. De a, a, nem, ennek nem ez a dolognak a lényege, nem, ebbe kaptak bele. Hogy az a lényege, hogy ne tudjon működni. Tehát a Tarszládi Birodalom ez gondolhatod, hogy bizonyos pénzek, fekete pénzek, meg nem akarok, mindenki tudja ki a mi ezt a részt mindenki érti, tehát ott csomó dolog, gazdát cserélt, áruk, termékek, és ezt összeroppantani többféle módon lehet, háborúval, de mondom, ilyen szép türelme, azért mondom, tisztelet az embernek, mert halál türelmesen ledorálta, ez egy tanulság Jó, tisztelt a darálónak, Igen, ez tisztelt a darálónak. Ja, arról szól a jaj, példa jaj, beszéd, jaj, jaj. hogy fúha csak mondom, ha mondjuk figyel ellenzéki oldalon valaki hogy az mindig zavarta mondtam is, akár MSZP, akár DQ hogy ó nagyon-nagyon-nagyon rossz technika lenézni az ellenfeledet az akkor biztos, hogy vesztes vagy inkább azt kell gondolni, hogy jobb nálad hát azért mondom, hogy nem véletlenül az az ember, az az ember de hát ennyi, ennyi, ennyi. Hát Somogyban a 16. században 42 medvetámadás történt, te ezt tudtad? De ez nem belügyminisztériumhoz tartozik, bocsó. De hogy te tudtad. De ez vicc volt most. <gül> Szerinted hány farkú párnak a plakátja ez is? <gül> nem, hát a két farkú a, a, a csodálatos, há, áldja meg őket a jóisten, rettenetes és tényleg erről ők aztán nem tettnek, hogy ennyibe lényegében az, az ellenállás megvalósult és el is Ennyi. Eléggé fogékony a társadalmunk, mármint az a, a társadalma, amely társadalmat vagy országot te azért hetente meglátogatsz egy a három-négy napra. Igen. Szóval, hogy ez a szarkazmus, ez, ez, ez ül? Ez ül, azért ül. Nyilvánvalóan válik szét a társadalom olyan irányban, aki nem mer röhögni, és azok, akik azért elröhögik magukat. Nem, nem szabad lemondani ennyire gyorsan a társadalomról, bár nem mondom, hogy pozitív jelek vannak, de, de ha, ha, ha, ha, ha tömszerűen kezdünk el gondolkodni a másikról, az nagyon nehéz helyzetet eredményez. Tehát ha azt gondolom minden fideszesről, hogy idióta alatt való, akkor ez a, ez a gondolkodás entrópiája, azért mondom, hogy ezt a tömbösödőt, ezt, ezt behinni kell, hogy ez még nincs, a kétfarkú kutyapárt ezt sugározza. Nem, egészen biztos, hogy nincs, és hogyha ezt te kijelentésként közölted volna, azonnal be is fékezek már, amennyire a igen, nem, mert ezt ez megengedett, mert nagyon nincs így, de persze. <coughs> hát, hogy e felé... Ez megyünk, mekkora a politikai erő, az, az más kérdés, csak hogy... De nagyon-nagyon de... sokan vannak, tényleg erről is beszéltünk már, Baké, akik tényleg hűségesek, és úgy érzik, hogy, hogy jogosan és, és van mihez hűségesek, és Annyira, hogy még a sok-sok hibát, mások által hibának mondott dolgot, sem hajlandóak felismerni. Hát de de van meg még egy nyomasztó, hogyha arra gondol, hogy kire lehetne leváltani, és nem látja. Jött. Nem, ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon, könnyen, nagyon könnyen tesz. Ugye akkor az a baj, hogy a gondolkodásból lehetne még tovább lépni, akkor az a dimenzió elméletváltás lehet, hogy nincs olyan, aki ő le tudná váltani, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet gondolkodni azon, hogy ezt hogy lehet kéne leváltani. Tehát azért mondom, hogy a kétségbe esés már megakasztja őket abban, hogy tovább gondolkodjanak ebben, illetve abszolút adottságként fogják föl például Orbán Viktort. Hát a pukliék is, nem tudom, hogy tényezőnek számítanak-e, biztos, hogy valakinek a szemszögéből nézve ők egy pukli. Aha. De szóval kinyilatkoztatták, hogy ők nem akarnak, bocsánatot nem akarnak kormányt buktatni. Így, így van, miért? Van. Azért, mert hogy ne legyenek tényleg nagy pukli valakinek a szemében, vagy azért, mert tényleg nem tudnának ők se karizmatikus alternatívát felmutatni? Hát, szerintem a pukliék nem hiszik el magukról, hogy a, az ő hozzáállásuk a rendszer egész megbuktatásához elég erős és ezért inkább kompromisszumot köt. Na jó, de ez akkor azt is sugalja. Én nem akarom, hogy ők azt akarják, hogy bukjon a kormány, meg hogy azt őzzék az átlóra. Hát nem, rá. van baj, szóval baj az érvelésével, azért van baj az érvelésével. Az az, hogy a, a föl, hát gondolom, fölismerte, mert foglalkozott a témával, hogy a rendszer mint olyan rossz, és ráadásul viszont a Fideszben a rendszer mint olyan a legfőbb jó. Tehát az, hogy ki a rendszer része, az egy abszolút lényeges kérdés a Fideszben, és aki támadja a rendszert, az magát Orbán Viktor támadja. Tehát azért nem tehet úgy, mintha nem tudta volna ezt. Érted? Tehát van egy kis álságosság Pukli úrban, de hát most nem akarom én megítélni, csak úgy, ahogy nézem ezeket a mondatokat, fejlődő tudatállapota van fejlődő tudatállapot. Nem baj, mert az ember attól szép, hogy csak ö, én a tudatállapotok hetenkéti fejlődését nem tartom olyan fantasztikusan eredményes dolognak, hanem mondjuk, ha évek, évtizedek alatt fejlődik, valami az szép, de az, hogy már egyik héttől a másikra, az nem kóser. De mindegy, nem akarom bántani, szomorú az egész. Pukliság az, az végül. Miért, miért lesz mindenből, a kockásimből miért lesz végül szomorú? És tisztelet Orbán Viktornak, hogy, hogy Puklit leszerződtette a foci csapatával tisztelet. Nagyon jól csinálták, az egészet jól csinálták. Ezt mondom, hogy el kell ismerni az ellenfélnek a, a minőségét, tudod? Mert ha nem teszed meg, akkor azt gondolod, hogy a Pukli volt a legnagyobb vezér 2016-ban. Voltak aki ezt hitte? Hát most sem baj nincs, nem ő a vezér. Kb. ennyit tudom. <gül> úgy a játszamázenét tényleg nehéz, ez annyira pokoli, ez a bukli történet, hogy... How can I ever a stúdióba? Ez a ba bakancs lista, bakács lista, elrontom a saját nevem. Ha 42 fekete és fehér ló felváltva egymás mellé áll, akkor bármikor mutáns óriás zebrává alakulhatnak. Te ezt tudtad? Mutáns zebrává alakulhat? hogy egymás mellé. Áll. Ha meghívj titeket a net, látom, tesem, az a ját, nem így játszottok, hogy képzelőttök. Plakót óriás Plak. plakátból Plakot? alakulhat. <gül> Ó, jó, jó, azt mondom, hogy a, a sajnos... Kell s... ezt is tudni. Tudom, csak mondom neked, hogy a, a, a, a, a, most arról a valóságról beszélünk, amit a média generál. Érted? Tehát a több valóság szint van. Egyrésztől van az életünk úgy, ahogy, de az életünk egy jó részét ezek az elektronikus felületek által sugárzott terek játszák be. Így például, hogy azért nem lehet apolitikusnak lenni, mert a politika mindig befolyja játszani ezt a teret. Érted? Tehát, és tulajdonképpen elveszi az idődet fontos dolgoktól is. Hát, a szerintem... diktatúra nagyon fárasztó nem, dolog. Miért? Hát fárasztóbb, mint a demokrácia. Azt hiszik, hogy nem, de buták, mert elfelejtették, milyen fárasztó kommunista szombaton, mit tudom én, a gesztenye szedés. Én emlékszem ezekre még. A, a, a honvédelmi napok és hasonlók. Mondok egy példát, egy pozitív honvédelmi nap honvédelmi, honvédelmi nap. honvédelmi nap. Ugye? Ugye? Felsz, úgy is megirigyelni, úgyhogy, hogy erről, hogy erről jó, jó. De Szerintem megemlékezett üljenekről. Hogy a Tasnári Péter a hét dolgozója egyrésztről, a másik hét dolgozója pedig Lakatos Norbert az a cigány festő, Na, aki kimeszelte ki, ki a kórházakat. Most kélek jószolgál, szépen, jószolgál. szépen, szegény, tényleg így bevállalt ilyen csoportok, és egyre több kórházat. Tudod, hogy hány kórházat kéne kimeszelni, az pokoli szám. És végül megszökött most Németországban, mert dolgozni, pénzt keresni. Ja, és azt mondta, és tényleg ezt nem értik a magyarok, hogy az oké, okay, hogy ezt csinálja, de hát etetni kell, hogy éhe a hal. És, és, és, Annyira szép a történet, ugyanis ő hozott egy jó döntést, és nem Magyarországon fest, amikor pénzt keres. Uh -huh. Föl se tűnik a, a sztoriba senkinek a dolog poénja, van egy rendes ember, egy jó ember, egy cigány ember, aki, direkt mondom, <gül> hogy ö, ö, érted, most hogy használtam, negatíve, pozitíve? Na vicces, hogy ö, a, a rothadó ö, kórházainkban Hát figyelj, tisztasági festésnek nagyon fontos jelentősége van egyébként a túlélés szempontjából. Most van egy hallgató, nem a hallgató. Még várunk egy pillanatra. Még várunk. Csak azt mondom, hogy ő, ő a másik hét dolgozója, és ne haragudjatok rá, hogy elment pénzt keresni, mert föl kell tartani a családját is, ő azért nem csak a magyar társadalmat festegeti. Uh -huh. És jó, akkor. Van, -e, van egy helyszíni beszámoló. Akkor ha minden igaz, szokták ezt ilyenkor e, kollégám is mondani, hogy e, a szabadságteret szólítjuk azon belül is e, Rényi András és e, e, Heller Marit e, talán az utóbbival kezdjük, e, vagy-e esetleg olyan e, csendes helyen, ahonnan e, el tud nekünk mondani, hogy éppen milyen események vannak a szabadság, ez egy előadás. Most egy kicsit a szélére jöttem. Hát tulajdonképpen most már a hivatalos része a megemlékezésnek befejezett. ezt kontextusban részves a hallgatóinkat, mert egyelőre csak annyit tudtunk, hogy benneteket hívunk. Mi a megemlékezés, illetve minek a szomorú apropáján történt. Igen, tehát én az eleven emlékmű beszélgetőkörnek vagyok az egyik aktivistája, és ugye két és fél évvel ezelőtt, mikor elkezdték építeni a szabadság téren a, ezt a Gábrieles sobrot, amit a, ugye átneveztek a, eredetileg a német megszállási emlékműről, átneveztek a német megszállás áldozatainak emlékművévé, a Szabadság téren több csoport is tiltakozott, és tiltakozik ezzel ellen a, tömeg, a hamisító emlékvű ellen, mert ez az emlékvű ugye úgy csinál, mintha Gábriel, aki Magyarországot szimbolizálja, egy ártatlan áldozata lenne a német fasiszta uh, sasnak. És ezért 2014 tavasza óta szemben ebben a halott szoborral egy eleven emlékművet állítottunk. Úgy, ugye sok budapesti, és nem csak budapesti polgár hozta ide ki azokat a kis emléktárgyait, fotóit, és az emlékezés kis kövecskéit, amivel a, ténylegesen a. Az áldozatokra és a szenvedésre próbálunk emlékezni, nem csak a II. világháború áldozataira, hanem egyáltalán azokra az áldozatokra, akik a magyar történelem különböző sörnyűséges traumáiban ö, váltak áldozatokká. És az történt itt egy pár nappal ezelőtt, hogy egymás után többször megrongálták ezt az eleven emlékművet, letépték a fotókat, ráfirkáltak a különböző kiállított tárgyakra, feliratokra, és ezért döntött úgy az eleven emlékmű, hogy egy mai mobbal helyreállítjuk ezt az emlékművet. Úgyhogy ez történt, ez volt négykor. Mostanra fejeződött be a hivatalos része ennek az emlékezésnek. Elsőnek Iványi Gábor beszélt, aki arra emlékeztette az embereket, hogy hogy mennyi szenvedés és mennyi áldozat e, van a 20. századi magyar történelemben, és hogy arra volna szükség, hogy megpróbáljuk megérteni egymást és egymás fájdalmait, és nagyon erőteljesen felhívta a figyelmünket a, arra, hogy, hogy e, szolidárisak legyünk, hogy a társadalomnak szüksége van a szolidaritásra. Utána beszélt a szabadság színpadnak az egyik szervezője, Sebő Gábor, és ő utána pedig a térköztársaság nevű másik csoportnak az egyik alapítója, Gró Rudolf. Ugye ezek csupa olyan, olyan aktivista csoport, akik itt a szabadság téren az eleven emlékmű körül szerveznek programokat, tartják rendben az emlékművet, és így tovább, és az eleve emlékmű beszélgetőkör nevében, aki ugye szervezte ezt az egész mai eseményt, Galgóci Péter beszélt, és ahová fejeződött be ez a hivatalos része a a mai eseménynek, hogy egy csomó ember újabb tárgyakat hozott az elrontott és széttöpedt fényképek helyett. Na pontosan erre szeretnék rákérdezni, ami um, nagyjából szóról-szóra ugyanúgy fog uh, megtörténni, uh, mint ahogy a múlt héten is, amikor már szintén volt egy rongálás, és említetted ugye, hogy, hogy ez, már egy, ez már egy második rövid időn belül. Uh, úgyhogy uh, most uh, Mielőtt én kérdeznék, át is adom a szót akkor az én bakás barátomnak, aki... Ugye... Ide, ide kapcsolódik, ez itt sokon tiszteltem. Köszönöm. Én Tító nagy rajongója vagyok, és így kérdezem, hogy fölmerült akkor egy folyamatos 24 órás őrség felállítása, Mert ugye az a hatalom technikája, hogy jól ki kifárasztja évek alatt a civil társadalmat, aztán lesöpri a zakójáról. Hát igen, felmerült a 24 órás ügyeletkérdés, és volt egyébként már olyan alkalom, amikor 24 órás ügyeletet is tartottunk. Például akkor is, amikor, amikor titokban az éleple alatt helyezték el a szobrot, éjjel kettőkor, két évvel ezelőtt, akkor is itt voltunk. Mármit, hogy magát a, a, a, a kőből készült, emlék művet Igen, igen. igen. Szörnyefegett. És azon kívül rendőrségi bejelentéseket is tettünk, aminek az a következménye, hogy megnézhetjük a kameráknak a felvételeit, ugye az egész térben van kamerázva, mikrofonozva, tehát persze mindenki mindig tudja, hogy ki van itt és ki mit mond. Na, még ha nem is fogunk 24 órás ügyeletet szervezni, az, hogy az emberek idejönnek és újra elhelyezik a tárgyakat, az mégiscsak egy üzenet arról, hogy nem fárad ki az a civil társadalom és nem hagyja magát legyőzni azok által a dolgas esmék által, amelyeket bizonyos csoportok hirdetnek. És akkor most jönne ez a kérdés, amit már múlt héten is nagyjából boncolgattunk, hogy ugye e, ha én magában tényleg egy szörnyőséges dolog, hogy meg tudnak rongálni ilyen még akkor is, hogyha alternatív, de mégis emlékművet, meg tárgyakat szétszórni, és így tovább. De, de te e, tapasztaltál már olyat, hogy magát a hőből készült emlékművet, amit egyébként, mint tudjuk, föl valakik, valaha koszorúzták volna. Tehát esetleg pont azok, akik ugye a negatív véleményükkel azt fejezték ki, hogy meg kell rongálni, ők magát az emlékművet amit ugye a hatóság állított föl. Valaha, valaki koszorúztam már, tehát fejezték ki a pozitív érzelméket. Koszorúzták, se nem avatták fel, se soha semmilyen hivatalosság nem jött ide. Töb, többek között azok sem, akik feltételezhetően most rongálták ugye az eleve elevelemelikművet. Hát azok sem, nem azok sem egy so, nagyon sok rendőrőrizte, is, de most már csak úgy egy-két rendőr szokott itt lézengeni. Most például ki van téve a Gabriel Sobornak a kezére egy csomó felirat, amiket ugye a aktivisták tettek ki, aval kapcsolatban, hogy ez milyen történethamisítás, ami amit folyik. Volt már máskor is egy alkalom, amikor a. Két éves, két éves fel, az eleven emlékünk két éves megalapítására emlékeztünk, amikor egy fehér lepellel letakartuk a szobrot, és azt hirdettük meg, hogy egy új leleplezés következik, és a leleplezés abból állt, hogy a fehér lepelre kivetítettük a homan Bálint szobrát, ugye ez akkor volt, mikor a Hóman emlékmű is éppen állandóan fel akart állítani a hatalom, és ugye jelezni akartuk ebben, hogy hát ez egy náci emlékmű, ez egy náci szemléletet hirdet, vagy legalábbis egy olyat, amelyik megpróbálja elkendőzni azt, hogy Magyarországnak milyen, euh, milyen euh, nem találok jó hogy milyen felelőssége van abban, ami történt a második világháborúban? Hát... Témé. Köszönöm is, hát nagyon izgulok magukért, én radikálisabb vagyok, én Gömbös Gyula a szobrát fölrobbantottam, tehát el tudok képzelni radikálisabb kultúrhalc válaszokat is, de annak nagyon örülök, hogy bírják a Kiképzést, mert nyilvánvalóan itt ez erről szól, hogy igen. kifárasztani és. Lenne, igen, ez a gömbös szobor az egy, ez egy érdekes ötlet, sokan szoktak erre hivatkozni, de minden esetre most itt egy nagyon békés, és de több száz emberből álló tömeg világos. Itt Vasárnap van világos. Otókat, igen. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük a jelenlétet is, mint itt az éterben, és a bejelentkezést is. Um, szépen. Köszönjük szépen. Továbbra is ugyanígy békésen. Szerbusztok, viszont hallás. Szervusz, minden jót. Viszlát. Viszlát. Tegyél be muzsikát, fiam. Hát kicsit lassúak a fiatalok. szépen, azért a hét dolgozója kategóriában azért sokan voltak, és a kövér most lemaradt, de azért ebben az őziles mondatával azért sokat gondolkodtam rajta. Olyan Itt helyes... Itt a bakás listában a... Igen, igen olyan helyes... Gondolkodtál, hogy, áll, de még a Német Szövetség és a labdarúgó Szövetség is reagált rá, igaz? Hát igen... A az egy kicsit provokálva volt, mondom neked, mert a média fölhívta őket, hogy mit mondanak, tehát nem ők adták ki ez egy pici belenyúlás van, de most ez... Az Jó, a... Csak ilyenkor mondhatják, hogy nem... Mondhatják, nem, helyes, a helyes. A médiának az a dolga, hogy megkérdezze, csak azt mondom, hogy az tovább ennek a hírnek. Nekem azt tetszik ebbe a Kövér Lászlós mondatban, hogy az azért néha én is vagyok ilyen őszintén rasszista, hogy nézem ezt az őzilt, és nem hiszem el, hogy német. Hát te ez nem lehet német, hát nézd rá. Tiszta török. De ugye a, a probléma mélyebb gyökerű, mondjuk azt, hogy az Arzenál játékosa olyan intelligenciával szórja labdákat a világ labdarúgó pályáin, hogy a, a Beckenbauer a legnagyobb német fogható csak hozzá. Azért a németeknek a, a fölfogás módja arra vonatkozólag, hogy mi német, nem azonos Kövér László fejében lévő német fogalommal. És ugye az, hogy meg nem énekli a himnuszt, hát ez már megint a becsapódó észak kórea tehát tényleg mindenkinek tátogni kell. Tényleg nem szeretem én se, ha lelkembe akar belenézni valaki, hogy milyen mély magyar vagyok egyrészt, hogy köze hozzá, másrészt, pedig ne értékeljen ki, nemzeti hovatartozásomat függően, csak hadd mondjam el, hogy a német labdarúgó iskola egyik legszebb gyermeke, özil. E Ú én értem, hogy zavarja az egyszerű embert, a boáteng, milyen sötét bőre van. Ó, te nagyon ciki. Nagyon ciki, és nem haragszom a lacira mert ő nem akart rosszat mondani, de azért a gondolkodása mégis mégiscsak rossz lenne. Szerintem. De ha azt mondjátok, hogy tévedek, akkor mondjátok meg. Nem szólalt meg ő, meg más sem, amikor ugye a, a, a Colin um, Kaepernick um, az Egyesült Államokban nem volt hajlandó felállni, amikor Igen. a többiek. Ugye ott minden alkalommal nem csak a, a, a válogatott mérkőzés, Igen. hanem minden egyes. Egyet értek uh, fel, a jól csinálta. Béiszbol, labdarúgás, jól csinálta. és így tovább. Uh, fordulóban és jól csinálta, azt mondjak, mondják sokat. De kérde ki provokál, meg ilyen sok olyan... Nem, lehet, érzelmi, nem, hogy... nem, nem jó a nemzeti érzelmekkel ilyen szinten visszaélni. Ö, egyrészt, hogy visszaélünk vele, egy nemzet, egy nép vagyunk, közben a feketéket meg lelövöldözgetik a zsaruk. Hát vagy igaz a himnusz, vagy nem igaz. És azért egy ilyenkor egy protestmozdulat vagy szeszom szóval pont azért engedi meg a liberalizmusom, mert a himnusz alapértékéről van szó, hogy egy nemzet és egy nép vagyunk. Jó, de ilyenkor az talán a részéről gondolkodás, hogy lett esetleg volna más módszer, hogy felhívja a figyelmet, és nem pedig egy ilyen hát szentséggel övezett dolgot ő egy kicsit bátrabb radikálisabb, fel, amikor és szóla, úgy, úgy látta, hogy ez most fontosabb kérdés, azért van szerintem igaza, mert mondom a himnusz alapjelentéséért is harcol tehát amit csinál az összekötődik azzal amiért szól a himnusz most, hogy Obama elnök, fekete elnök is volt, és le azt mondhatjuk, hogy milyen csodálatos lenne, hogy a fehér társadalom fölmutat nagy eredményeket, például a feketékkel békében élt, és keveredett vele, és közösen épített társadalmat. Ezt én pozitív dolognak tartanám. Az, az hogy most el nem tudjuk képzelni, hogy mi a muszlim kultúrával összebútorozunk, mutatja azt, hogy azért voltak olyan fejlődési szakaszok, hogy a rabszolgákból államelnökök lettek. Ez, ez fejlődési hív. És a fehér emberről ha, sok rosszat lehet mondani, de az egyik jó az, hogy végül a kutyáját és házi szolgáját emberként kezdte tekinteni. Nem volt egyszerű ugye a dél-észak háború, meg rettenetes hosszú a története, és nincs is vége. Ezért mondom, hogy aki letérdelt, annak igaza van, mert ezt viszont már abba kell hagyni, hogy a, figyelj, fekete. Hát a, van az a vicc, hogy, hogy, hogy, hogy miért jó, hogy az Obama elnök lett, mert a gazdája biztos örül neki. Volt ilyen vicc, igen. igen. De attól még ugye, még sincs párhuzam, vagy nem látsz legalábbis párhuzamot a féle ülve maradok a himnusz alatt, és az ő magatartás között. Nem, az Özilnek nem volt magatartása, a kövérnek volt egy rossz mondata. Igen. Az bocsássunk meg, az nem magatartás, hogy valaki nem énekel. Hol, hol a Franzban van leírva, hogy énekelnie na, bocsá, kell? Na, akkor jó, hogy kimondtad, mert semmi. Még azt sincs leírva, hogy azt hiszem a e, jobb kezüket. Nincs. A, a szívük fölé Azért mondom, ők, ez éjszakora elvárnak, elvárnak egy magatartást. Ez sincs előírva. Tudok olyan amerikai, aki igen, igen. Így tisztel meg a himnusz valaki, meg ellenkezőleg, vagy éppen, hogy sehogy, de attól még belülről tiszteli. Na de az én kérdésem következhet. Most. Ezen a héten az utolsó. Valószínűleg, mert utána már a beszélgető jönnek telefonon. Így van. Itt a vakás listában, hogy te gyújtottál a gyertyát most a tíz évesre? M mire? Tíz éves mire? Na, most erre nem készíthetünk. Tíz éves, el. annyi tíz éves. 10 éves miért kell ünnepelni, amit te a gyereket ünneplek tíz éves, de más nem nagyon. És az ösztödi beszédet? Hát nem, nem, nincs nagyon örül. Azért a, a, ott minden elcsesződött. Azért az, az, az, az kár, hogy odáig eljutottunk az össze, nem örülök neki meg. É, é, figyelj, én voltam az egyetlen vadbarom marha Magyarországon, a tévéadásban a Gergényének azt mondtam, hogy helyesen tette, amit tett. Képzeld, de én fölmentettem már akkor a Gergényit, most se vagyok hajlandó azt hazudni, hogy érted, a, a, a Gergényi bűne volt, ez a politikusok bűne volt, ez az egész cucc belevitték a népet, aztán most itt tücsörgünk, nem nem akarok semmi, felejtsük el. A, a, a, a barátunk, DK, hogy hívják, Gyurcsány, pedig azt hiszi, ami igazi acionistaként, hogy ezen, ezen tovább lehet ö, menni. Hát, sajnos nem. Nem, mert nem az a érted, figyelj, én, én, én egy ilyen alternatív köcsög vagyok, én beszélhetek úgy, hogy úrva ország, mert a stilisztikám eleme. A ö, miniszterelnök stilisztikájában meg nem fér bele. Hát azt kell... Hivatkozhat, a, nem, azt rossz, nem annyira jó a, az őszördik beszél. Az nem érdekes, tudta, meg akarta is, hogy tudják. Nem nem volt teljesen százszerzalikos a beszéd a kontextus összefüggésében. Ha én vagyok, akkor a tanácsadója figyelmeztettem volna erre, hogy nem a, nem a szándék a rossz, hanem a megfogalmazás. Szerintem rossz megfogalmazások voltak, aminek aztán nagyon sokan megitták a levét, de nyilvánvalóan a mus, meg a pálinka a legfinomabb főzet, és azt le is... Hát figyelj, Tehát igen, ugye... Gyurcsány tehet a dolgokról. Oké, okay, okay, de tehet. nagyon sokan, nagyon sokat beszéltek azóta is, meg majd fognak is. Gergényi az már fakul de engem érdekelne, hogy te milyen minőséget beszéltél akkor a Gergényivel, és mondtad meg neki hát a tutit. Hát kénekszem, én a Naptévének voltam a riportere, és a reggelben voltam. Mm -hmm. És akkor azt egy ember vezette, és egyszerbe jött a Gergényi. Oké. Okay. Hallgató, hallgató. Hát egy olyan hallgató, akit szerintem... Hallgató, vagy esetleg akit mi szerintem az utóbbi? Nem tudom. Haló? Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves szerkesztő urat. És engedje meg, hogy egy pár dologról beszéljek. Igyekszek rövid lenni. És akkor a szíves válaszát is várná, mint a telefonon. Az egyik dolog, hát természetesen... Én nem mehetek el szó nélkül, úgy, ahogy gondolom, senki sem ment el a v 4 csúcs mellett, és én úgy gondolom, hogy most roppant nehéz és kemény küzdelmes időszak uh -huh. is, és Magyarországra is. És én talán az ön szakértői véleményét szeretném megkérdezni, mert én úgy gondolom, hogy Magyarország alaposan, Belenyúlt most a, a lecsóba, ha szabad így mondani, és a miniszterelnökünk alaposan megmondta mindenhol a magáét. Most az a kérdés, hogy vajon a jelenlegi állapotban és a jelenlegi helyzetben hát van-e valami esély és remény arra, hogy az EU és Magyarország megegyezzen valamilyen. Menekültügyi kvóta kérdésben, vagy pedig ugye az október másodikai népszavazás az nagyon sok mindenről dönthet. vagy így, vagy úgy. Tehát ezen az első kérdésre, hogyha szíves kérdése Igen. Hát sajnos én úgy látom, hogy itt egy stratégiai kérdésről van szó, amiben nyerésre áll Orbán Viktor, a bűnösöket majd meg kell keresni, amiben nem hiszem, hogy megegyezésre törekszik Európával. A szlovák miniszterelnök megjegyzése az azért hát jelzésértékű. A táboron belül is unni kezdik ezt a kommunikációt, amelyben örökösen megtámadjuk az EU-t. Azért tényleg az identitásnak valamilyen formáját föl kell mutatni európai szinten, ha tagja vagyunk a szövetségnek. Baj lehet, mindig lehet belőle baj, egy népszavazás után, ugye a Brexit óta már senki nem gondolja azt, hogy nem tudom, hát én, én, én, én életveszélyes, kockáztató politi nemzetközi politikának tartom, de hát most mindegy, hát igen, ezt tudom mondani, hogy ez veszélyes. Igen, hát köszönöm. Akkor én úgy gondolom, hogy én azon a véleményem vagyok, hogy nem tudom, tehát hogy ha most belemennénk abba, hogy ide menekültek ki a ilyenek, illetve a migránsok telepedjenek le. Abban a formában, és abban a stilizációban, amit esetleg szeretne az EU. Akkor vajon? Mert ez a. Én, ért, én értem, és nagyon sajnálom a magyarokat, csak én szabadkán élek, ott rengeteg euh, migráns van, akik ülnek ott a padon. Most már jó egy éve. Megmondom, hogy lehet, hogy ezek vadak, ezek a szerbek, de teljes béke van. Tehát ami para itt megy, itt a rettegés, az, az eszem megáll. Tényleg a, a, a elgyel, e, az afgán gyerekeket kivágták hódmezővásárhelyről kilencet, mert féltek tőlük. Hát szerintem mentálisan beteg ez a nép, hogyha a gyerekektől fél. Féljetek, én értem, hogy, hogy, hogy a félelem a történelem során beépült a lelketekbe, de mondok neked más területeket, ahol, ahol, hát én, én nem tudom, nem látnám, hogy rettegnek a szerbek. Pedig sokkal több menekült van ott, mint itt. Hát nagyon köszönöm, ez egy remek. <síve csa> nem tudtam nézve, én, amit eddig láttam, voltam tavaly, mintsemben, októberben ott egy darab menekültet nem láttam. Talán azért, mert nem a központi pályaudvarnál voltam. Hát igen, ott szokta üdülekezni, így van. Ott, tehát nincsen belvárosába és környékén nem hát adtam menekülteket, akkor voltam én is Szabadkán. Ezért tavaszán én sem láttam semmi problémát. Hát én azt tudom mondani, nézem, mint egyszerű mezei állampolgár és az, aki hát igyekszem a politikát mindig úgy nézni, hogy valami kis jön belőle. Hát én remélem, hogy lesz valamiféle megoldás. Ha valami majd lesz, igen, nem tudjuk. De senki nem tudja, hogy mi egyébként az a legviccesebb. Senki. Hát igen, ez a baj, ez a baj. A másik. Köszönöm. Sajnos Parakovács Imre már nagyon vár minket, azért, azért kéne fölhívnunk. mert... Egyi Gábor volt, minden jót kívánok. Tiszteletem, köszönöm. Igen, viszont, hallásra. viszont hallásra szegény paranyuszikkal együtt a, a, a, egy kis zenét addig behathatsz hogy tudj telefonálni ez élő adás, tehát nem robot csinálja, nem biorobotok megy hanem... ez így is, úgyhogy így ha is? Ott... Nahány, de menők is jók vagyunk olyan mintha az élvonalban az él a frontvonalban a médiában lennénk nem ott vagyunk itt vagy paranyuszika Hát rögtön, amint tudományosz róla, látad, hogy hívjuk. Látad, igen, igen. Azért, azért még nem, hogyha ennyire ne jók nem hát jó, de azért csak 20 másodpercben öröm, nem? Hogy a hallgatónak egy választ tudtál adni, és kielégítő választ hát adni. Hát persze, örülök, és... örülök. Tényleg azt vettem észre, hogy... nálunk egy de itt a paranyuszi. szervusz paranyuszi macskó úgy de gyorsan az átba kerültem. Mi történt? Azzal, hogy beszélgetjük a hallgatókkal, azt repül az idő, de nem tudjuk lassítani jobban, és arra gondoltam, hogy nem akarunk kihagyni a veled való édes duncsit. Nekem van egy módszerem arra, hogy megállítsuk az időt. Igen? Igen. Le kell önteni pillanatragasztóval. Pillanatragasztó az erre van. Uh -huh. De amikor öntöd az időt, nem lesz ragasztós a kezed, és oda az időhöz. Igazából a garaci, a garaci lasszit, tanultam ezt. jó ja, nem saját. Na figyelj de. először is téged is megkérdezzek, hogy a Tasnádi kijött, akkor azért gondoltál rá? Szeretettel? Megmondod őt, hogy én sajnálom, hogy nem lehettem ott. Ugye, ugye, ki kellett volna menni le kellett volna térdelni. Most olyan kis maczkós. Igen, én is úgy meghozajnáltam egy kicsit. kicsit. Maczkós lett. Hát ugye te ugye abban reménykeztet, hogy megtalálja oda bent Isten, az én ember az az reményre, hogy a újra fú vele, mert az jó. Nem hát tudom, hogy sokat játszottatok együtt. Azért mondom, hogy ki jött a, a kártya partnered. lényeg, hogy de most már lehet. Hogy... De hogy jött, te soha nem féltél, amikor vele kártyáztál? Én nem kártyáztam még vele, csak mondom az a másik, ja. de az a lényeg, hogy egyrészt ő nem egy félelmetes ember. Uh -huh. Semmivel sem félelmetes, mint mint mondjuk Pintér Sándor. Uh -huh. de, de, de, de, az az igazság, hogy igaza van azoknak a filmes közthelyeknek, hogy, hogy ezek az emberek, akik gondolkodás nélkül kiadnak parancsot right. mások megölésére, Aztól még tudhatnod például nagyon jó recepteket. Meg jó családapák is lehetnek, képzeld, ez az érdekes. E, ez biztos, ezt nem tudom igazolni, erre nem láttam példát. Azt mondja a pszichológia, meg ami ebben foglalkozik, hogy az ilyen skizofrén pszichopatánknál kell egy terület, ahonnan megnyugszik és dolgozik, és ezért van az, mint mondjuk a, a valószínű, az odiákus akkor hagyta abba a gyilkolást, amikor megházasodott. Ez mondjuk, de az odiát is előbb mindig is volt. más csak azért, mert ugye aztán újra lőtt. Igen, igen, azért mondom, hogy. Lódott, és, hogy jó családapa is lehet emellett. De az is lehet, hogy más, hogy az ugye börtönbe került. Pablo Escobar jó családapa volt. Igen. Egyébként az az utca, fontos, hogy, fontosan, hogy, mondom, hogy ugye a, a legtöbb bűnöző, meg hát politikus bűnöző az mindig a keresztény. Hát azért, mert keresztényközredben vagy azért, de Indiában más találnak ki. Igen, azért mondom, hogy de ezt az ezen tapasztalatok nem érdekelnek. Ha az ügyegért nem érezném azt, például a most, mert most szoktam hogy hogy megint nem értem tedd a szádhoz. Tehát, mint Igen. nem értenék ennek a dolognak, hogy ez igazan. Ugye az ügyvözölésért, ugye tenni kell és mi, ha úgy, érz, úgy érezném, hogy nem, nem látják a kockázatot. Te érzel, A a Az volt az ige helyzet, ez tök jó, pedig nem szoktuk még megbeszélni dolgokat, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, erre, erre vonatkozott a, az ige, és valószínű, hogy ez igaz. Tudod, tehát a, a, azért nem vállalnak kockázatot, mert két úrnak szolgálnak. Érted, rossz, rosszul, rosszul... Bocs, bocs a, a te, de ez maga a kockázat, nem? Hogy? Hát két úrnak szolgál. Hát igen, igen, igen de ők ezt kisebb kockázatnak gondolják, mint az, hogy töké, tökösen egyetlen úrnak vagy hűséges szolgálja. Gondold el, hogy... Mm, várjál... Mm. Én képzeld, csak most mondok olyat, mert ezt érteni fogod. Én, én képzeld, ez olyan szörnyű. Én mindig hűséges voltam a Vageszhoz, a főszerkesztőnhöz, amikor a többiek elárultak akkor is. Uh -huh. És érted, a, a Vagesz egy tök fej volt, de még mindig jobb megoldás volt ez, mint nem ez. Én hasonlóképpen vélekedek erről, viszont erre az akartam kiúkodni, hogy éppen az hát én eléggé, nem mondanám, hogy offenzív ateista vagyok, de ateista, a ateista vagyok. Igen, tudom. igazi De az igazi ateismus, az, amikor, amikor aktív ateista vagy, én ugye nem tagadom hiszen, hanem szegvel átom, hogy de aki igazát szagadja Isten. az most szerintem pont ezek a keresztények, a politikai keresztények, és ők aktívan tesznek, és... Ö, hát, jól látod, jól látod. Igen, mert azért, tudod miért? Mert a képmutatás vagy az álságosság, tehát úgy teszek, mintha az nem fél össze azzal a Szentlélekkel, ami az alján működik. Tehát, a, a, a, a, ha azt mondom, hogy az Istennel való kapcsolatom a legfontosabb, és ez a Szentlélekben fogalmazódik meg, akkor azt nem vetíthetem ki, nem tehetek úgy, mert az a legbensőbb titok. Tehát, ha látok egy áhítatos keresztényt imádkozni a középosztályból egy templomba, azonnal gyanúperrel élek, hogy csak a formát használja. És emiatt az nagy ez a bűn, mert magát a szent lelket rúgja szájba. Azt mondom, hogy ez az aktív a fejük múl, tehát, hogy mire, de. Az aktív a istákkal, azok a legjobb beszélgetni, mert azok legalább törik a fejüket Istenem. Nem, ért meg, tehát ők... Nem ja, ja, azt értem, hogy ők igazi... De nem aktív... Inkább azt mondanám pont, hogy ilyen passzív, lapuló sejt, amely azt gondolja, hogy a forma üres betartásával minden oké. Okay. Na én azt hívom a amikor felhasználom mások való szívét, arra, hogy én az ateistikomással elődőztek. Ez egy sokkal aktívó kicsit, mikor, mikor én azt mondom, hogy neki a virágoz és minden virág, én gyakorlatilag egy kisifank vagyok ebben a történetben. Inkább buddhista vagy, én pozitíve fogalmazok inkább. Buddhista vagy. Azt akartam tőled kérdezni, már e ezt szóba hoztam, hogy például, amikor a rendőrgyékos kiszabadult, emlékszel pár éve, nem tudom, nagyon sok év után, és ő ugye mondta, hogy megtalálja az Istát, és hogy ezek, e e mit gondolsz, az ilyen nagyon nagy, halálos különetet elszövető emberek, osztúos kibörsönkültetés utáni, ez egyfajta alakoskodás szerinted, és ezt, ezt, e, ugye nem nálunk kevesebb, de Amerikában rengeteg ilyen van, nem lehet tudni, egyrésztől nem lehet eltagadni, hogy igaz a történet, ugye Teréz anyát mondjuk el, hogy ő azért a Mansonnal beszélt, másrésztől pedig persze lehet ebből propagandát is gyártani, és most ráment az amerikai ilyen bűnmegelőzés, hogy ezek a nagyon súlyos figuránk sok pénzét azt mondják, hogy ne bűnöz. Ez, az, ez szerintem nem a, a, a megtérés, hanem ez a kicsit Amerika propaganda világa, de ne, a, a megtérés olyan csoda Isten nagyságára utal, hogy nem számít az se, hogy mit tettél. Ez, ez rendkívül fontosnak tartom, a gyilkosság valószínűleg a legszörnyűbb, és ugye az, amit a László von Trier úgy tesz föl kérdésként, hogy a Auschwitz-i Üdvözül-e? Szerintem igen. Ez a hit radikalizmusa, hogy még az se számít mekkora a bűnöd. Más, más nem ezt gondolja. É, értem, a kereszténység azért van szerintem kivéreztetésre itt jelző egy lassú elhalásra. Nem csak azért, mert a többi vallás aktív bab, illetve hogy a, a tudomány szerint fejlőzik, hanem egy két dolog van látom a, a, a buktáját, és egyik a amit nem sikerült rendben, aki nagyon rét Ugye, nem lehet két urat szolgálni, erre van három. I igen, igen, értem, de erre tudnék, jó, jó, igen. Dani, amit a zsidók szerzettek mondani, hogy ha Istennek van ugye a akkor meg bővére is van, mert buka. Igen, értem, értem, értem, oké. Okay. Egyik, amit én ilyen pontnak értek. A másik meg pont ez, amiről most beszélünk, hogy a hát már meg, akkor mi értelme van, ugye, a ug probléma. Tehát hogy miért kell van akkor egy életet leövölni előtt, miért akár a szükséges tudod miért? De gyorsan tudok válaszolni. Egyrésztről hogyha végig mellette vagy akkor azt is mondhatom, hogy az örök életed már mellette van. A tékozló fiúnál a az örök életet elnyeri, de rettenetes színuszgörbéken görbéken keresztül jut el oda, ahonnan a, a, a fő testvér. Egyiktől magatársá értelmetlen, hanem az az érdekes, hogy a nagyobbik testvérrel szemben némi igazságtalanságot érzünk. De, de ebbe a példabeszédben valóban az van, hogy a nem igazságos a szeretet, hanem fölötte van. Még az igazságosságtól is eltekint a szeretet miatt. Az egy bűnös felháborító, amikor mondok egy példát, én a nővére már, mit tudom, évek óta imádkozott értem, én meg szartam az egészet, és aztán amikor megtértem, akkor két hónapon belül két közösség vezetője lettem. A nővérem meg elsápat, évek óta nyomja, érted rendesen, és nem hogy vezető. Valóban, tényleg így van, hogy ugrásszerű, fantasztikus, kegyelmi pillanatok ö, kísérik a bűnös megtérését, mert valóban a bűnösökért megy a sztori, nem a kért. Ezt aztán nagyon nehéz átbeszélni, mondjuk álságos keresztényeken, akik azt hiszik, hogy a jó viselkedés látszata a dolog lényege. De mondom, hogy ez a két okam miatt a keresztény. Mi vagy az hát, de azért ne aggódj, még van tartalék. De nem, is ezen években érem, tehát nem arról van szó, tehát, hogy a dolog nem volna szóval ez. Dél-Amerikában nem állunk rosszul, Afrikában nem állunk rosszul, nem szopom be ezt a negatív jelentést. Hát már bocsáss meg Dél-Amerikában, az, hogy milyen nyomor van, borzalom van. Mindegy, akkor is kis macskó a kereszténység, terjed és fontos. Azért, mert ne haragudj, ez hogy ezt pont olyan, mint ott azért bármi terjedhetne, ha elég pénzt. Ja, fe a fehér ember fölényét hallom, ha jól hallom. Hát igen, mert ott van üzlet Afrikában és Dél-Amerikában, <hýf> miközben. Miközben látjuk pontosan, ha ott, ha buddhisták férítő vallás de akkor az is jó, ha ott Ez nem Isten dicséri, hanem az egyház hálózatát és üzleti érzékét. A buddhisták a legjobban terjedő vallás közé tartozik. És miközben nem, nem férített. Mondom neked, igen. A... Valószínű, hogy rajtad kívül senki nem bírja el, hogy ne legyen egy felsőbb valaki. Hát ez ugye elég a helyzet. Az emberek ilyenek képviseljük rá nem, az érthető, hogy az emberek azt gondolják, hogy a, az, ez a nyomorult élet nem ennyi, amennyi. De, amikor, érted, néha szerintem te is gondolsz erre, hogy azért állati szomorú lenne, ha ennyi lenne, nem? Hát de nem, mert én alkotó ember vagyok. Ja, igen, tényleg. jó, tényleg, te maga vagy Isten, most jutott Itt eszembe. Aha. gondolj, hogy az, aki a pusztusztanaknál áll, és hazamegy este, és tényleg bevágja a kérdeztük töményet, és elalszik, és és komolyan az értelmetlenséget látja az életben, ennek az élete tényleg értelmetlen. Igen, sajnos igen. Nehéz, hogy is mondjam, elfogadhatni, és valami nehéz irányítani a társadalmat, de azt mondjuk, hogy az emberek jelentős részének az élete csak értelmetlen. Hát igen, igen, igen, sajnos, igen látom, és bele is pusztulnak ebbe az értelmetlenségbe. Azért... Rákosak lesznek, meg mindenféle bajuk lesz. Túl sokan vagyunk, és ezt a bolygó valahogy kiizzadja. Örülsz, örülsz a sok halottnak, édes. Én annak örülnék a fájdalom, hogy gyorsan megszabadulnánk a négy milliárd embertől. Igen, ez lenne egyértelműen a jó megoldás, csak az való menő út az olyan göröngyös, tudod, amíg meghalnak. Az olyan meg a hangosak, meg büdösek. Nem szeretem a szegényeket. Mit csinálnánk, mit csinálnánk ezzel az éjtében a vilával, igen. igen, igen. igen. Oh. Jó, de mondjuk azt, hogy majd jön egy uh, Krisztus arcú uh, antikrisztus, aki majd uh, megöli őket, és akkor minden jó lesz. És... Hát, de várjál, ugyanez a szerv, a Krisztus arcú valódi Krisztus. Arzú, nem az is jön. És... Hát, tudom, hogy jössz, és azt mondod, hogy ő Krisztus, én meg figyelmeztetlek, hogy nézd meg a gyümölcsöket. De ja. Nem hiszem, de, hogy jön a valódi? A valódi? De, ne, ugye hiszem, csak előtte tudom, a, a dramaturgiát olvasva, hogy van egy antikrisztus fellépés nem tudom, hogy a Trámpa az, vagy nem tudom, nem tudom. Nem tudom, ki az Antikrisztus jelen pillanatban, de... De, fel, de feltétlenül ragaszkodsz, hogy Antikrisztus vagy. Igen, mert a Jánosnak hiszek, a tudott kézzel betépett egyszer, egy LSD diálmában a, a... benne van a Bibliában, hogy mi van a végén. De akkor, ha ezt így gondolod, hogy egyszerűen Antikrisztus, mert, hogy nem hogy Nem hallom már megint, mit mondasz? Tehát ha azt állított, hogy antikrisztus nélkül nem működhet ez a dolog, akkor azt is állíthatunk vele, hogy Júdás volt a leghűségesen Jézushoz, mert... Hát de azt hiszed, nem fájt Jézus szíve a Júdásért? Persze. De Júdásnak milyen rossz lehetett, hogy ő tudta, hogy el kell árulnia, mert ez volt a szlogán. És a... Nem, az el, nem a, ő, ő, ő szabad akarati döntése volt Jézusnak, az fájt, hogy ilyen csókkal csinálja. Az tényleg undorító, az egy kicsit buzis. Ja. Nem, ez nem, nem, nem, nem. Nem, figyelj, amikor szíven a másikat, ne tegyél úgy, mint hogyha simogatnád. Nem, nem, ebben igaza van. De ez nem igaz, mert épp az volt, mert neki buszája volt elárulni. Hát ez... <síns> jó van, jó van, Jön. Mindj mindjárt egy Camus, a, a szükségszerűség, és hogy mentsik föl Júdást, és olvassuk el az evangéliumát. Kicsi feleséged, édesállatok. És anyukám, anyuk... anyukád. God. igen Igen, bocs, ezért, bocs. Nem fogom kijedni anyukád. Jó, a, anyukám kertészkedik, a feleségem dolgozik nagyon sokat, a kutya pedig áll mellette és nézi. Most közben bejöttem az erkéről. Uh -huh. és, és megnézek egy nagyszerű Eli Rothhor-ról, egy öngyilkos szektáról. Ez jó lehet vasárnap, ez jó lehet, egy jó... Egy... Feldobja a napomat. Igen. De a japán horrorból már kiégtél, ugye? É, megmondom őszintén azt kell... Az a, az a, várja nagyon a hangjátékodat a Szizene Marian. Jó, jó, kész lesz majd. Képzeld el, hogy hanyatlik az ázsiai horror. Igen. mostanában nem, nem igazán olyan jó. Puhul? De mi? Puhul? Vagy retrozik, vagy mit csinál? Ne, önismétlésekben sok-sok Önismétlés? hibát követel. Most én az amerikai szükszetlen horror, ami most inkább így Aha. Na jó, majd mesélj róla kívül. Szerbusz. Készen. Te a buszi édes Igen. Yeah. Kicsi zenélyes jön a nem a kedves hallgatókat! Vasárnap este van, és mi újra itt vagyunk. Nem tudom, tudod-e, hogy mi a vágtának az eredménye? A nemzeti é? Hát persze, Adry. Nem, nem tudom, én nagyon. Én ilyenkor jövök a rádió felé, ilyenkor semmi azon egy-két órás író fogalmam nincs. Jó, hát még én sem tudom az eredményeket. Azt tudom, hogy tegnap is van, nehezen lehetett közlekedni. De hát benne, hogy hazánk polgárai élvezték, és biztos nagy eredményeket értek el. Érdekes hetünk volt. Voltak pozitív dolgok és negatív dolgok. Kezdjük talán a negatívumokkal, és akkor majd a pozitív Jó, a végén, igen, erősítünk. Hát igen, sajnos tegnap este menhetemben bomba robbant, aminek 29 sebesültje van. A kukába robbant, aztán a másik kukába találtak még egy kukta bombát. Sokan vitatkoznak róla, hogy ez terror vagy nem terror, hát. Szerinted mi? Hát ez ilyen kukta bomba, az civilek szokták a terroristáktól megnézni a neten, hogy kell kukta bombát csinálni. Mind a kettő. Terrorizmus csak nem biztos, hogy az van mögötte. És ha már a terrorról beszélünk, akkor beszéljünk arról, hogy a hétvégén kezdődött, pénteken a koradé utáni órákban, a Borcionista Organization-nek azaz, a cionista szervezetek szövetségének az évi találkozója Budapesten, a Hotel Aklinkumban, ami most már publikus, is a konferencia véget ért, 140 országból érkeztek. A téma az, a, az antiszemitizmus volt, rasszizmus, és természetesen a harmadik világ megindulása, nagyon érdekes volt a felszólalók között jó vita kerekedett, ami azért nagyon érdekes, mert a kutya be nem számolt volna róla, hogyha nincs egy jó kis vita a mazsi hisz és az emik, illetve a nemzetközi szervezet és Magyarország között. Így aztán hazánk napilapjai, hétvégi számai, az elektronikus média és természetesen külföld is beszámolt. Nagyon érdekes volt a vita, hisz Magyarországon a cionista szervezet 1922-ben alapították, és pont őket, magát a szervezetet nem nagyon szerepeltették. Ennek a hátterében nem mutatom a kedves hallgatókat, de jó utána nézni, és még a legzártabb zsidó szervezetekbe is jókat lehet berülni a vitákon, nagyon érdekes volt, a is sokat vitáztak, hogy kik lesznek az előadók. Az előadók között találtunk egy olyan jobbikos volt parlamenti képviselőt, európai parlamenti képviselőt is, aki valamikor még kemény rasszista, antiszemita volt, majd kiderült róla, mint azt már gondolom mindenkezre hallgatónk tudják, hogy ősei között zsidók vannak, tehát teljesen anyai ágana, Halahának, a zsidó vallásnak megfelelően, ami mi családunk zsidó, és erről beszélt, erről tartott előadást. Hát nem, nem volt egyszerű a dolog. Aztán foglalkozott a konferencia az Izrael elleni bolykotokkal. Nagyon érdekes. 140 ország szionista zsidó képviselője, aki között voltak ultra baloldaliak és kemény jobboldaliak, ezeknek a vitája olyan volt, mint egy, mit tudom én, egy harmadik világban a parlamentben, amikor összevitatkoznak. A szombatra való tekintettel nem tépték meg egymást, meg nem volt az asszony, hogy mindig való, hogy leöntsék egymást. Nem, nem ilyen a demokrácia? Hát ezt nevezzük igazán demokráciának. Állati érdekes volt az a szerencse, hogy szombaton a zsidóknál nem lehet, minek utána ezek között nagyon sok vallásos is volt, kamerákat aztán tehát a dolgok nem rögzítődtek, Érdemes megérzni, hogy ez nem a hirdetés helye a megnyitón, az egyetlen elektronikus média, aki ott volt, ez a heti tévé volt, aki már a beszédeket is rögzítette, Népünket, hazánkat, kormányunkat Nikola úr képviselte, az ő hozzászólása meg a reakciók is nagyon érdekesek voltak, tehát ezt az egész konferenciát tegyük a pozitívba. Az is pozitív, hogy a 90 életévét régen betöltött Simon Perez Béken Nobel-díjas állapota javulóba van, és az orvosok az elkövetkező órákban döntenek arról, hogy fölébresztik-e, mert idáig altatták, és, és szerkentjükkel tartották életben. Már is megüzent, megérkezett Barbara Sztályzenzen és üzenete is, aki jobbulást kívánnak, és az egész világ imádkozik érte. Hát igen, ő tulajdonképpen egy nagyon kedves politikus volt. Élete első részében úgy, úgy vált, ismerté, hogy Dávid Ben-Gurjan Izrael államelnök első miniszterelnökének volt a kabinetszőnöke, majd a külföldi hírforrások szerint van Izraelben egy atomkóha, amit ízvel soha meg nem erősítettek, lehet, hogy nem is száfoltak. Annak volt a megalapítója, és utána viszont a politika pályafutása olyan volt, mint egy lúzeré, volt egy nagy trok is vele, hogy... Maga egy lúzer, és mondta, hogy ő nem lúzer, és majd egyszer lesz valami, hát végül is lett belőle miniszterelnök is, és utána egy nagyon-nagyon népszerű ö, államelnök lett, ö, a mostani államelnök az utóda neki. Ez is pozitív, hogy életben maradt, és a szívén nem bitt Az is nagyon pozitív, hogy mindannyiunknak béketörekvései vannak, de szerinted mi kell a békéhez? Lélek. A békéhez nem csak lélekkel, a békéhez sok-sok fegyver kell, és a fegyverek nagyon sokba kerülnek. Ahhoz, hogy valaki békét tudjon diktálni másnak, illetve biztosítani tudja a békét, ahhoz nagyon sok modern fegyver kell, és én a milliók feletti számokat nehezen tudom összeolvasni, de nem azért, mert diszkalkuljás vagyok, hanem mert nem szoktam a középbe ilyen nagy összegeket fizetni. Az Amerikai Egyesült Államokkal az elkövetkezendő időre 38 billión amerikai dollárt, milliárd dollárt, ez az így magyar, magyarosan hívjuk ezt, juttatott a zsidó állam részére. Ami persze nem annyit jelent, hogy most egy, egy repülőgép elviszi a manit, vagy átutalják, hanem ebből a pénzből tudnak az izraeli hadsereg Amerikában vásárolni. Ez egy nagyon nagy trúvány, de ugyanakkor van egy háttalütője is, mert gondold el, hogy például a cipőipar ettől teljesen megszűnik, szűnik meg. Az Amerika Egyesült Államoknak vannak ilyen litigyei, akik gyors segét ad, adományt ad, ám ezt a pénzt náluk kell elkölteni és ők mondják meg, hogy mit lehet velőle venni. Tehát a hazai cipőipar megszűnik, és a cipőipar gyártja a legtöbb cipőt a katonaságnak, ha az kiesik a buliból, akkor nincs értelme fenntartani, és azt is Amerikából veszik meg, és sorolhatnám itt tovább. Én is fegyverkezés ellenes vagyok, de hát most mit lehet tenni? lehet, hogy te is, meg én is fegyverkezés ellennyek vagyunk, de a békét csak fegyverre lehet biztosítani. Értem, de érted, hogy ez egy hibás gondolkodási kör, hogyha a békét fegyverre lehet csak biztosítani, és egyre többet költünk fegyverre, akkor valószínű, hogy nem jutunk ja. a végső megoldásra. Pénsz akkor munkát biztosítunk a dolgozóknak. Erre nem teszed gondolni? Tehát a, a fegyverek azok nem ígimannaként hullanak alá de a fegyverek csak akkor értelmesek, ha használják őket. Na de ahhoz, hogy a fegyvereket ahhoz mérnökökre vannak, szükségek, gépek vannak. Gondoljunk bele a repülőgépiparban. A repülőgépeket nem azért találták ki, hogy ide oda röpködjünk. De mi van akkor, hogyha a gazdaság középpontjában nem a fegyvergyártást állítjuk, hanem az élelmiszeripart? Tehát, hogy kiváltjuk a gazdaság főmotor húzó erejét. A miszeriparnak túrtelmelése van. Ha megnézzük azt, hogy mennyi kerül nem elfogyasztott élelmiszer a kákba, hogy mi ilyen túlkínálat van az élelmiszeriparban, akkor... Jó, nem volt jó a példám. Jó, oké. Okay. Eh, akkor gondoljunk arra, hogy akkor, amikor egész héten reggeltől korahajnalig csak migránsokról beszélünk, akkor eh, ugyan tudod az én jobboldali világnézetemet, ismered, de tudnod kell azt is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy Európa bizonyos államai megérdemlik ezt, és gyarmatosítottak. Kirabolták őket. Hát, Századokkal ezelőtt volt, hisz a, a spanyoloknál, még ott van a gyarmatok, ugye tudjuk, hogy a franciák is itt mit műveltek. Így van, Egy, tovább. Igen, de ez teológizálás, melyben az igazságosság a történelemben érvényesül, valóban megérdemlik a piszkos angol gyarmattartó, hogy most szívjanak egyetértek. Miért a holland gyarmata? Azok is, igen, azok is. És a franciák is, és a portugálok is, és a hollandok is, igen. Nagyon jó. Akkor most eljutottunk odáig, hogy hol vagyunk mi, eh, Kelet-Közép-Európa. Tessék már elmondani nekünk, és nekünk milyen gyarmatunk volt, vagy nem voltam ott. De, ö, a Közép-Európának más azért a történelme, egyetértek. Ö, de azért, hogy nem volt gyarmatainkat, az, az úgy is mondhatnám, hogy uralkodó osztályunk gyöngességenek is fog fölfogható. Na, na jó, van, akkor szerintem ezt oldjuk meg e, azzal a jelszóval, hogy én változottan azt állítom, hogy az embernek nem csak jogai, hanem kötelességei vannak. Az embernek el kell mennie akkor, amikor e, vezetőket választunk, és szerintem a népszavazásra is el kell menni, aztán mindenki lelkének megfelelő módon ott a paraván magányában, amikor a fülkébe egyedül áll, írjon be oda, ahova akar, és annyi x amennyit akar, de tegyen hazafias kötelességének eleget azzal, hogy utána jogosan kiabálhat, ha nem teszik neki a rendszer. Mert nem elmenni, az nem a megoldás. Aztán érdekes dolgok is történtek, még a héten például eléggé rasszista módon a heti tévét nem vette fel a, a Téhom nevű szolgáltató, mert mert lehet, hogy úgy érzik, hogy nincs elég zsidó Magyarországon, meg hogy egy zsidó közösségi televízió, de hát ezzel most uh, kedves hallgatókat nem választom, majd szólok, amikor a tüntetéseket a Dajcse Telekom előtt, illetve annak Magyarországi lányvállalat előtt megszervezem, hisz azért mégiscsak nevetséges, hogy a XXI. században egy német tulajdonú világcég mutaságok uh, sorozatát közvetítse csatornákon, ám egy ilyen televíziónak, ugye tudod, hogy ahhoz, hogy valaki egy közösségi televízió nem úgy van, nem megy ám csak, hogy megálmodjuk, hanem van egy médiatörvény, médiahatóság, oda eljutni majdnem lehetetlen. Aztán jönnek ugye ezek a kis egyeduralkodók, akik nem tudni, hogy a jóisten osztottak ki, nekik létrehoztak, ugye ilyen szó. Nem csak neked voltak problémáid az RTL-vel? Én az RTL-t imádom, csak mondom neked, hogy, hogyha akarsz német cégeket még. De én úgy érzem, hogy az igazság győzni fog, és szerintem fél Magyarország az utákra fog menni a saját kis első európai zsidó televízió, és ha nem akkor a vesztesek, ők lesznek. Én a sok munkanélkül nélkül is megleszek, majd eltöltetőmet azzal, hogy lelkesen készülök arra, hogy a Rádió Q nap. Látod, ez jó? Órájú hallgatható műsorra még jobban felkészüljek. Szóval ezek a klassz és negatív dolgok készültek. Én azért bízom van, hogy a kongresszus is jó volt, bízom abban, hogy haladunk előre. Megkezdődött az új ülésszak a parlamentben, és hétfőn már mindenki ott volt, mindenki hallgathatott mindenki, mindenki mindenkinek megmondta magáért, sőt, mi több az Európai Unióba is végre újból megkezdődött az élet, lehet, hogy összekapják magukat. Ezzel az új hadsereggel némi problémáim vannak, mert egy kicsit megpróbáltam beolvasni magam erre a műsoda. nekem úgy tűnik, mint a azt mondta volna, amikor mi a NATO tagjai lettünk, meg mindenki, hogy azért alapfeltételek is vannak, mi nem lehetünk valami, lehet természetesen saját hadseregünk, de más ilyen hadseregesnyének nem igazán lehetünk a tagjai, úgyhogy ez még elég képlékeny, de hát addig is ugye Ja, és egy hatalmas sikerélményem volt. E, ugye emlékszel, hogy közel 17 szer szólaltam föl az üldözött keresztények megsegítéséért, és végre rétrejött a kormány. Igen, igen, ennek igen, örültünk, igen. E, aminek örültünk. De a személyes sikerednek tekintem. Ezt részben személyes sikernek is tekintem. Sokan bántottak érte, hogy egy zsidó mér foglalkozik a az üldözött, keresztényekkel. Én meg azt mondom, hogy minden ember, ugye, én mindenkinek az Ószövetségből származtatok, tehát én úgy érzem, hogy mindenki segíteni kell, de leginkább ott, ahol van. Viszont, ha megindulnak, akkor megint a braja volt igaza, hogy az arab tavasszal megindul tulajdonképpen a harmadik világháború. senkit nem akarok fenyegetni, meg nem akarom, hogy félelembe éljem. Izgalmas dolog az, hogyha majd minden magyar asszony hat vagy hatal lehetnek egy muzulmán embernek a penyecskéi feleségei, mert úgy, hatot is talál. Úgyhogy ettől, ettől majd a demográfiánk is rendbe fog jönni, de szerintem nem ez a megoldás. A minnap hallottam miniszterelnök helyettes urat, amit magyarázta vendégeinek, és akkor. A kereszteket a templomról és félholdat tettek el. Úgyhogy én ebben nem mennék ilyen mélyembe, de tessék, kérem elmenni, tessék megnézni, hogy miről is van szó. Lehet, hogy a kérdés nem teljesen biztos, de ha adva van a lehetőség, hogy elmentünk szavazni. Rajta kapjuk össze magunkat, menjünk el szavazni, ne felejtsék, nem mondom meg, hogy mire. És kire szavazzanak, X-et akarnak, írják be, ami ennél sokkal fontosabb beszélgessenek a szomszédaikkal, vegyékbe be a vitaminek. Próbáljanak jó lenni, jók lenni egy picit, de próbálják meg az életet élvezni. És most jön az, amit én mindig megpróbálok elmondani. Az, hogy ilyen savanyú képet vágunk, ahhoz nagyon sok izmot kell használni. Eresszük el magunkat. És ha nincs kivel beszélhessünk, akkor menjünk le a sarki közébe, kérdezzük meg hány óra van, kérdezzük meg éppen mit ajánlanak meg, Üljünk be egy kifőzdébe, olcsón negyünk valami finomat, ha nincs kedvünk otthon főzöcskezni, és próbáljuk meg élvezni az életet, hisz azért teremtett minket az örökkévaló, hogy jól érezzük magunkat. Én ugyan tudom, hogy vannak, aki azt hirdetik, hogy az igazi jó az majd a van, de én szeretném azt, ha minden honfitársunk már megpróbálná itt jól érezni magát. Most is millió fesztivál van, nagyon jó koncertek vannak, az operaházban is meghirdették az új évadot, az operát rendbe hozzák, színházaink újraindulnak. Próbáljuk meg jól érezni, van és picit szeretni egymást, még akkor is, ha van, aki a jobbikra szóval az meg van, aki éppen a nagyon baloldalra. Úgyhogy rajta próbáljunk együtt élni, és neked is csak azt kívánom, hogy hazafelé vonattal vagy kocsival mér. Nem vonattal, én nem kockáztatok. Nem kockázat, sajnos még a belgrádi gyors még mindig nem indult el, de úgy tűnik már az Európai Unió leszállt róla, most már csak az a kérdés, hogy ki fogja finanszírozni, egészen fiú még le fog menni a vonat, ott majd a kínai termékeket bepakolják és eláraszták vele Európát, ezért ők fogják finanszírozni. Eh, eh, elárasztják, nem árasztják el a lényeg az, hogy ők fogják finanszírozni és mi nagyon gyorsan fogunk utazni, és nincs is annál jobb dolog, mint amikor a nagy rökkene a melegben pölpattanunk egy fium. na ez nagyon na, ez nehéz lett volna, jó van köszönöm szépen, most már vége az adásnak, bár nagyon szeretem hallani hangodat, de hatkor híreket kell adnunk, és tudod, hogy ez szigorú dolog Hírek, hírek, üzvözlöm a kedves hallgatókat, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt, a viszont hallásra, jó hetet, sovortok, salom! Csáó! A, ezt az adást megismétlik a gyöngébek kedvéért 11 és 1 között kedden. a Természetesen az üzeneten nem változik, mert nem hiszem, hogy többet szeretkeztetek ezen a héten, mint a múlt héten. Nem hiszem el, hogy több könyvet olvastatok el, mint az elmúlt hónapban. Abba egy kicsit reménykedek, hogy néha imádkoztok, mert jót tesz az embernek, hogy rájön, hogy van mögötte, fölötte, alatta benne valami. Na csók!